8. Чіпчені мандри або геройська загибель гніздюка Барила А Чіпка крокував собі просто неба, приминаючи босими п'ятими посохлі від спеки степові квіти. Куди він ішов, і сам не знав, тільки билося в маленькому гайдамацькому серці одне. Десь гине його побратим Трухим Шух і чекає допомоги. І Чіпка, уявляючи таке, підіймав герлигу і войовниче струшував нею, погрожуючи невідомим ворогам. Повітря важко парувало, і над степом здіймався солодкий туман, від якого мав чіпка, як і годиться Гайдамакові, непереборне завзяття. Тому сповнений він був незламної віри у свою перемогу. Так промандрував він зо п'ять миль, аж поки не вийшов на битий шлях і зрозумів, що невдовзі побачить гніздюцькі зимівники. Пройшов він ще дві милі. Якби народився малий у спокійній хліборобській родині, над маківками якої пролітали вітри історії, не торкаючи чупри, то й пішов би далі, міряючи кроками дві вибиті колії. Але знаючи на власній шкірі, що таке гайдамацька стежка, пильно озирнувся чіпка, і вгледів, як на обрії, здіймається сіра хмара. Тоді звернув хлопець назад у рятівне степове море, приліг між духмяним чебрецем і став чекати наближення хмари. Через півгодини повз нього вже проходило військо. Марширували бадьоро, здіймаючи легендарні багнети, солдати у трирогатівках, у зелених мундирах із білявими ременями, що хрест-навхрест стягували випнуті груди, з-під білих хвостатих перук на червоні обличчя рясно лився під, торхтіли візки з гарматами, на конях тряслися гусари у розшитих доломанах і високих шапках із султанами, синіли мундири драгунів із червоними нагрудними бляхами, блимали ордени офіцерів, високо тріпотіли прапори, Гуркотіли барабани, велися бунчуки на довгих списах донців, сліпили очі на стволи гармат. Все це гриміло, тупотіло, тріщало, брящало зброєю і готове було стерти на порох будь-що на своєму переможному шляху. Іч, як і красені», – подумав Чіпка. «А чи не взяли вони трохи полон? І дійсно, десь посередині довгої колони побачив Чіпка скутих кайданами людей із козацькими оселецями. Бігли вони, хто в обдертій сорочці, що темніла від поту, Хто напівголий із з могутніми м'язами, пошрамованими червоними стрічками. Крутилися навколо них верхи погоничі в мундирах і добряче підганяли довгими ногаєми. І що було в очах та серці закутих січовиків, то знав тільки шар пилу, що вкривав усаті обличчя. Деінде по в'язах струнчила кров із розідраних вух, Мабуть, пішли на презенти срібні кільця запорізькі. Хто з полонених був полковником, а хто осавулом, а хто корінним атаманом, Хто закликав різатися із текелієм у шанцях, а хто хрестолюбиво здати зброю, вже не можна було побачити. Усіх їх порівняли московські канчуки і степовий призирливий пил. Босі розбиті ноги чорніли від шматків крові. Утворили колись прадіди козацьке лицарство, щоб не гнали отак немоватару у степ український люд, та самі проторили прокривавленими стопами полонянські шляхи, підводячи останню крапку під страшною історією свого війська. Якби вчив латину малий Чіпка, то промовив би, дивлячись на довгу низку скривавлених підкорених Веавіктіс, «веа віктіс» – «горе переможеним». Але був це саме той випадок, коли незнання латини пішло на добре, і тому Чіпка, принаймні, себе не вважав переможеним. Тим більше, що в нього була більш важлива мета, ніж згадувати мудрість римську – врятувати Трохима. Втім, як не придивлявся він, серед молодих і старих облич бранців не побачив побратимові риси. А там вже… Курява закрила і полон, і солдат. І стихнув гурт барабанів, і знову обійняв степ чіпку дзюрчанням цвіркунів та пташиним співом. Прямував свій шлях чіпка до сухої балки, спускався до байраків і ярів, знаходив чисті джерела і пив про холодну воду, помалу відкушував від хлібини і знов брів далі. Його сорочка, немов вітрило хороброго човника, біліла у безкрайм степовім морі. Іноді у тій стороні, де мали бути розкидані козацькі зимівники, Підіймалися до неба високі стовпи диму. Хлопець згадав розповіді Трохима про набіги татарські і козацькі фігури з діжок з дьохтем, які розпалювали січовики, і йому стало моторошно, тому він почав для бадьорості мугикати пісні, намагаючись не дивитися в ту сторону. Блукаючи степом ще дві години, Чіпка почав придивлятися собі місце на ночівлю. Він же вгледів попереду байрак, порослий лісом, як до нього донеслися глухі хлопки пострілів. Хлопець зупинився, роздумуючи, чи не заховатися в ярку, але чи не б'ється там із московським військом трохим? Тому побіг він на гуркіт пострілів. Чим швидше біг, тим гучнішими ставали кроки, постріли іржання коней ревіння худоби. Вибіг, захеканий на греблю, за якою гуркотіла битва, і закляк. На широкому зеленому полі великим півколом стояли козацькі вози, зчеплені між собою з залізними ланцюгами. Позаду них чорніло величезне стадо волів і коней. Далі. Широко по степу розбіглися зі скигленням сірі вівці. За вазами сиділо із самопалами півсотні козаків. Посередині козацького укріплення майріла височенна хоругва, яку зимівчани носили навколо церкви на Пасху. Поблизу возів кружляло баскими кіньми біля двох сотень драгунів. Із-за возів хлопали постріли, іноді драгуни валилися із коней, і було видно, що перестрілка вже йде довгенько, бо чимало їх лежало поблизу козацького табору. Офіцер на коні щось кричав і махав шпагою. Біля нього сурмач, роздуваючи з червоні щоки, трубив відхід. Під вигуки і улюлюкання з завозів драгуни відійшли і вишукувалися навколо прапора. «А що, собачники, влупили вам? Це не за вики вам задурно далися! Позбивали вам хвости із маківок! Вам тільки хвости волам крутити!» – долітало до чіпки. Хлопець заліг і почав дивлятися у козаків, але за білим пороховим димом нікого не міг упізнати. Якийсь черевань забрався на віз і почав розмахувати шаблею, погрожуючи драгунам. «Так це ж барило!» – здогадався Чіпка. Офіцер знову махнув рапірою, драгуни виструнчилися шеренгою, випилили з мушкетів, стоячи у стременах, і знову понеслися в атаку, розмахуючи шаблями. Залп завозів, збив із десяток кавалеристів, але строю вони не втратили і добралися до козацької фортеці. Козаки ратищами збивали їх із коней, а драгуни відмахувалися шаблями. Знову все затягло димом, і тільки схарапуджені драгунські коні без вершників виносилися і мчали степом та гордо посередині тріпотіла хоругва. Чіпка вже почав роздумувати, чи не вдарити у тил драгунам, як здалеку почулося страшенне торкотіння барабанів. Невже мозки підмога пре? перелякано подумав хлопець, і справді десь із за обрію з'явилися довгі колони солдат, над якими вився великий прапор із синім хрестом. Тим часом поріділий ескадрон драгунів відступив. Але на цей раз козаки, побачивши нових ворогів, похмуро мовчали, ладнаючи самопали. Солдати підійшли, стали навпроти і почали шикуватися у великі каре попереду із рпінням, викотилися візки із гарматами, і каноніри почали розвертати їх, наводячи мідні жерла на козаків. «Ей, хахли, здавайтесь!» – кричали московські офіцери. «Щоб ви нас на налигачах у Сибір загнали!» – глузливо вигукнув барило. «Звично, московська напасть!» – хтось підхопив. «Ідіть у сраку, гнидожери!» – додав йому молодий голос. «Плі!» – зірваним голосом з команду офіцер махнув шпагою, і каноніри приклали запали до гармат. Гармати ревонули і відразу вкрилося білою хмарою. Бомби перелетіли через табір і розірвалися серед худоби. Воли коні кинулися в степ. З десяток драгунів ще з немов під їхніми копитами. Козаки зареготали. «Краще вже по горобцях лупіть, бородані!» Офіцер знову блимнув шпагою, і батарея дала другий залп. На цей раз заряди впали посередині козацького табору. Тепер запорожцям було не до жартів. Видно було, що бомби добряче їх посікли. Кілька возів зайнялися. «Нашим би гармату!» – тяжко зітхнув Чіпка. Після декількох залпів солдати опустили мушкети з багнетами, дали по розбитому табору залп, крикнули «Ура!» і побігли в атаку Козаки випалили востаннє, покидали рушниці, наїжачилися списами і шаблями. Солдати вже перестрибували через потрощені гарматами вози. Із брязкотом вороги зчепилися в рукопашні, Усе затягло димом, і Чіпка з булим побачив, як за кілька хвилин хоругва впала, а на її місці затріпотів московський прапор. От і все. І не здався я при нагоді ані Трохиму, ані Барилу, ані всьому кошу замівчанському. З такими гіркими думками витираючи сльози повз у нічній темряві Чіпка до залишків козацького табору. Драгуни вже зібрали по степу козацьку худобу і кудись погнали, солдати пообдирали вбитих запорожців, покололи поранених багнетами, звантажили земівчанське майно на вцілі вози, поховали своїх мертвих і з піснями помаширували у степ. Весь цей час Чіпка протрясся у своїй схованці. Хто знає, не будь у нього за плечима стежок гайдамацьких, а в грудях лицарського серця то, може, на все життя і навчився б він тіпатися при одному вигляді московського війська, московських барабанів і московських команд. Але пік Чіпку, гіркий жаль і сором, що не встиг він підмогти зімівчанам і, певно, тим самим залишив на смерть Трохима. Із болючим серцем добрів Чіпка до попалених возів. Мертві козаки, обідрані солдатами, біліли при місячному сяєві. Барила Чіпка побачив відразу. Все його здоровенне тіло було покрите плямами крові, замість одного ока чорніло- Втім, у вцілілому оці застигла звична барилова впертість і не лють. Великого срібного кільця із яхонтом у розірваному вусі не було, рука міцно стискала шаблю з уламком леза. Згадав Чіпка, веселий зимівник і веселих земівчан, Згадав свята, коли наділяв його барило, чи хазяїн шинку варивода, гостинцями заколядування. Лежав нині шинкар, живіт напханий картеччу, стискуючи. Згадав співи молодиків і бешкетування, і сам не щувся, як покотилися сльози по обличчю Довго бродив чіпка поміж мертвих. За гостинцями заколядування впізнавав ледь не всіх зимівчан. Тільки так і не побачив серед мертвих Трохима. Від густого смороду крові, порохового диму і смерті, від витріщених очей мерців, розчахнутих ротів, потрощених ребер, відрубаних рук і розвалених голів запаморочилася голова у хлопця і побіг він, перестрибуючи через небіжчиків. Здавалося, ноги не несуть його. У темряві перечепився хлопець за обгорілу голоблю, і впав, уп'явся пальцями у вологу землю і скрикнув. Прямо перед його очима лежав убитий молодик Василь. У розворочених грудях біліли кістки і повільно тіпалося, завмираючи серце. Завжди веселе обличчя парубка було залите кров'ю, і густа чуприна збилася на розтрощеній голові у слизький ковтун. – А що, Чіпка, не поїхав із нами? – раптом промовив Василь, вишкіривши білі зуби. Чіпка закричав, підхопився і побіг подалі від жахливого місця.